Posloucháme skoncentrovanou myslí. Tak zatím jsme začali vysvětlovat meditaci na dech v rámci. Hm? Ducha přítomnosti neboli saty smrti vůči tělu. A ta obzvláště zdůraznuje proces meditace utišení. V meditaci utišení my právě zjemňováním objektu zjemňujeme počítek a zjemňujeme vědomí, až ob obraz objektu se tak zjemní, že nám dovolí vlastně eh, se dostat z moci vědomí, které je dominováno, které je kontrolováno pěti smysly. Teď, jestliže studujeme tantru, tak vlastně v tantře obzvláště pracujeme s, s samády, který neprekonává úplně pět smyslů, ale přeměňuje je. To je tantra. Ale o tom se teď nebudeme bavit. Abychom pochopili tantru, první je dobré pochopit základní meditaci základní meditaci samozřejmě zjemňování objektu vede k tomu, že my získáme možnost se s objektem spojit, splinout. A ve stavu džány tedy objekt a subjekt splynou v jedno na základě objektu. Pokud je to světský objekt, samozřejmě je to jenom podmínka neboli instrument toho, aby jsme získali zkušenost čistého vědomí. A čisté vědomí je založeno na čistém počítku. Jestliže se dostaneme do stavu džány, všechny počitky jsou čisté. To, co je nám nepříjemné, nás neodrazuje. To, co je nám příjemné, toho se nechytáme. To je stav džány. A ten je možný proto, že jsme se spojili s objektem a tím jsme překonali vlastně hrubé počitky, které jsou spojené s ulpíváním na tom, co je příjemné a s nechutí, nevolí. rezistencí, odporem vůči tomu, co je nepříjemné. Právě proto tato zkušenost je obzvláště důležitá. Ve stavu džány zažíváme vlastně čisté vědomí na základě čistého počitku. A ten čistý počítek je založen na čisté zkušenosti těla. Čisté zkušenosti jemného těla. Tím, že zjemňujeme tělo, zjemňujeme počitky, zjemňujeme vědomí. Teď v účel samaty je, aby jsme poznali jemné tělo. A jak už jsme se zmínili, jemné tělo je tež vázano na pránu. A prána je tež to, kromě počitku, je to, co spojuje tělo a vědomí. Vědomí se hýbe díky práně, díky elementu větru, který zjemněný se vyjevuje jakožto prána. A ta prána je, nás všude obklopuje. Jestliže se naučíme pránou zacházet, a to je obzvláštní důraz jogy, pak my se tež naučíme zacházet z počítky a vědomím. To je vlastně základ tantrického učení. Ale my se teď nezabýváme tantrou, o tom můžeme mluvit někdy později, ke konci. Co nás zajímá, že Jedině na, za, na základě zjemnění počitků tedy zjemnění hmoty, tělesnosti, my pak se snažíme ovládat počítky. V vioze, která je napojená na tantru, je to spojené pak se, vlastně, s pochopením prány a s vědomím prány a s ovládáním prány. Na základě ovládání prány potom ten, který se učí hlubší jogu, ovládá počitky. Ovšem, ten, který se učí na základě základního buddhismu, ovládá počitky jak? E, ovládá počitky odpojením se od počitku. Když je silná, my se nemusíme odpojí od počitku, protože prána dominuje počitky. To, co teď prostředek yogačáry je, že hmota nebo tělesnost nebo vše to, co je objektem, je trans, jak jsme se učili, je vlastně vnější transformace vědomí na základě těch semen minulých zkušeností našeho ulpívání na pojmu vlastní vlastního já, vlastní vlastnosti v, v osobách a ve věcech. O tom jsme mluvili. No a teď? Musíme pochopit nejprve, aby jsme se dostali dál, musíme nejprve pochopit perfektně tento proces zjemňování těla. Zjemňování těla, který je, které je neoddělitelný od zjemňování počitku a zjemňování vědomí. My můžeme si podmanit... Hm? Takzvaný prapanča. Prapanča, co znamená prapanča? Mentální bojení. Výborně, to je dobrý výraz, ten jsem se ještě neschledal. Mentální bojení, jak nám tady Richard řekl, neznamená nic jiného, že na základě ulpívání naše počitky a naše vnímání se množí. Hm? v nekonečné řetězce. A to je to, co se chceme v meditaci zbavit. Ale abychom se toho zbavili, první <laughs> musíme poznat, jak právě toto rozpínání počitku a rozpínání vnímání je vlastně utrpení. Protože to poznáme jako utrpení, pak se toho můžeme zbavit. Jestliže to nepoznáme jako utrpení, nikdy se toho nezbavíme. Proto Buddha, vlastně základ víry v buddhismus je poznání pravdy utrpení. Pravda utrpení je, Buddha vysvětloval na základě ulpívání. Ulpívání na čem? Ulpívání na smysle, a na konceptech. A na názorech tedy. Hm? Protože koncepty jsou základ názoru. Jestliže jsme poznali realitu tak, jak je, nemáme žádný názor. Buda žádný názor nemá. My se držíme názoru tak dlouho, pokud jsme nepoznali skutečnou realitu, tak jak je. Ať už ve smyslu nirvány, nebo ve smyslu takovosti. Když má někdo nějaký názor, to je taky takovost. A když má někdo nějaký názor, ten se může jedině objevit v té prázdnotě, která je vlastně nirvána. Ale jak už jsme se zmínili, prázdnota má význam naplnění, protože do prázdnoty se nedá nic přidat a z prázdnoty se nedá nic odebrat. Proto je to prázdnota. Kdyby se tam dalo něco přidat nebo z toho něco ubrat, pak by to prázdnota nebyla, ale to je těžký pro naše západní vzdělání, to je těžké pochopit. Jestliže poznáme prázdnotu, co se stane. Vyprázdní se počitky. Jestliže se vyprázdní počitky, to je náplň probuzení. Ať už probuzení ne, ve smyslu poznání Mirovány, či probuzení ve smyslu poznání takovosti. Hm? To neznamená, že probuzená bytost, když ji něco dobrého neví, že to dobře chutná, když se dotkne něčeho, co je hladké, že, že je to příjemné... Hm? Když je v teplíčku, že je to příjemné, samozřejmě, že to pociťuje. Ale nestává se to na základě ulpívání na rozlišování, ulpívání na počitcích, které pak se stále, stále rozmnožují. Nestane se to objekt ulpívání, chycení, nechytá se těch vnějších znaků zůstává s čistým pocitem. Jestliže se počít, pocit počitek zakalí, zakalí se vědomí. No a teď, aby se počitek nezakalil, musíme se pohybovat v jemné hmotě. Jestliže se nepohybujeme v jemné hmotě, počítek se určitě zakalí. A jestliže meditujeme na dech, naše jemná hmota, náš dech, tím, že my se s touto jemnou hmotou jejíž Jemná forma je prána, my se s ní mentálně spojíme, vytváříme čistý počitek. Jestliže pak praktikujeme vypasanu, pak v případě, že se pozorujeme vědomí, které tento příjemný počítek pociťuje, Vidíme nestálo z tohoto počítku a odpojíme se od toho počítku. To je tože Pokud přijetí počítku je spojený s něčím, co se dá uchopit, není to obsah osvobození. Jedině, jestliže počítek je spojen s něčím, co se nedá uchopit, pak je to obsah osvobození. A my se učíme meditaci k tomu, aby jsme poznali obsah osvobození. Ale aby jsme poznali osv... obsah osvobození, musíme se na to připravit tím, že zjemníme tělesnost. Na základě zjemnění tělesnosti zjemníme počitky Na základě zjemnění počitků zjemníme vědomí. A jen, to nejjemnější ze všech jemných vědomí má přístup k tomu nejjemnějšímu ze všech nejjemnějších objektů, který vlastně přesahuje pojem objektu. No a to je Nirvana neboli takovost v nedualistickém pojetí. No a teď, jak se dostaneme? Zjemnění tělesnosti. No to je ducha přítomnost vůči tělu. A meditace na dech je zajímavá, protože dech patří jak tělu, tak i patří vědomí. Jestliže nemáme tělo, nemůžeme dýchat. Jestliže nemáme vědomí, tež nemůžeme dýchat. Jen když máme tělo a vědomí pohromadě, můžeme dýchat. Tím, že poznáváme tělo, poznáváme počitky. Když nemáme tělo, nemáme žádné počitky. A tím, že poznáváme počitky, poznáváme vědomí. Když nemáme vědomí, nemůžeme poznat nic. Čili když máme, poznáme vědomí, poznáme objekty vědomí. A když poznáme objekty vědomí, poznáme všechno. No a teď my jsme mluvili o výhodách meditace na dech v celém těle. A Mluvili jsme o tom, že Buda vysvětloval ducha přítomnost vůči tělu na základě meditace na dech v rámci čtyř cvičení. A specifikum, mluvili jsme o tom, jak se dostat do meditace, izolace těla, izolace vědomí. Na základě ducha přítomnosti, na základě zintenzívnění ducha přítomnosti, které vede k uvědomění. A uvědomění, jestliže uvědomění dozraje, nepřipustí zašpinění vědomí. Jestliže my máme ještě zašpinění vědomí, znamená to, že uvědomělo z nás nedozrála. Jestliže objekt šamaty je světský objekt, uvědomění může dozrát jenom po dobu, co jsme v, ve stavu jednobodovosti vědomí. Když tento stav ztratíme, ztratíme zralé uvědomění. Ale aby uvědomění úplně dozrálo, musíme na základě poznání jemných objektů, jemných počitků, jemného vědomí získat jasnou představu a vlastní zkušenost objektu, který přesahuje rámec světské zkušenosti. A ten, tento objekt, ať už ho nazveme prázdnotou nebo objekt bez bez možnosti uchopení jakýkoliv znaku nebo objekt, bez přání. Na tomto objektu pak dozraje uvědomělost a to je obsah probuzení. Jiný obsah probuzení nemá, ať už je to probuzení arahata nebo probuzení bodhisattvy toto je obsah probuzení. Myslí, že meditujeme, my hledáme tento obsah, jiný obsah nehledáme. Uvědomění myslíte se ty? Samprajaňa. Hm? Samprajaňa doslova znamená schopnost dávat věci dohromady na základě moudrosti. Panya, pragya. Jelikož nemáme schopnost dávat věci dohromady na základě moudrosti, proto se nacházíme ve stavu strasti. Protože se nacházíme ve stavu strasti, potřebujeme učení. Když nemáme žádnou strast, žádné učení nepotřebujeme. Hm? A čím více meditujeme, tím více poznáváme, že se, co, to je, co to strast je. Když nemeditujeme, nepoznáme, co to strast je. Je to tak? Hm? Protože ta strast, kterou máme, je vlastně vůči konceptu, není vůči realitě. Hm? Je to tak? A teď jsme mluvili o specifikum meditace na dech, použitím, klasickým použitím kumbaka, hm, což je tradice jogi. A severní buddhismus je daleko více napojen na tuto tradici, které bohužel hm, jižní buddhismus až příliš nedůvěřuje. Ale bez tradice jogi by žádný buddhismus nebyl. Mluvili jsme o tom, že ducha přítomnost vůči tělu, tedy jsou čtyři cvičení, a ty z těch jsme probrali dvě cvičení. Dnes probereme ty ostatní a spojíme to s pochopením počitku, protože počitek závisí na pochopení tělesnosti. Jestliže nechápáme tělesnost, nikdy nepochopíme počitky. počítky se mění, protože tělesnost se mění. A protože počítky se mění, vnímání se mění, protože vnímání se mění, vůle se mění, protože vůle se mění, vědomí se mění. A tomu se říká samsara. Co uděláme? Když meditujeme nadech v celém těle. První cvičení, když nadechuju dlouhý dech a vydechuju dlouhý dech, jsem si to plně vědom. Když nadechuju krátký dech, vydechuju krátký dech, jsem si to plně vědom. Co to znamená? Vysvětlili jsme že jestliže používáme tuto metodu, jestliže hrubý dech je dlouhý, to stádium kumbaka, vnitřní a vnější, bude krátký, jestliže dlouhý dech se stane krátkým dechem a to se stává ve stavu koncentrace, doufám, že jste něco z toho zažili, že se koncentrace Lepší. Ze začátku se uvolníme. Začátečník v meditaci ze začátku halika, pak se uvolní. Pak, když se uvolní, tak dech se stane delším, přirozenějším. Jestliže dech plynule jde do těla a plynule jde z těla. Jestliže se stane jemným. Jestliže se stane neslyšitelným. My se nalaďujeme na meditaci, když se naladíme na meditaci, najednou dech se začne zkracovat A mnoho z nás, který se učí meditaci, začíná mít strach. Proto je dobrý mít učitele, který ví, o co se jedná a ví, jak s tímto stavy zacházet. Ale teď, jestliže pracujeme podle metody pozorování jemného dechu, ne hrubého dechu, tak vlastně tou zvykem pozornosti na ten jemný dech, ne silou, jak už jsme se zmínili, se ten stav kumbaka prodlužuje. Když se stav kumbaka prodlužuje, co se stane? Třetí cvičení je: Sabaka, já platím, vy a se sami sika si sabaka, já platím, vy, pa se Já pociťuju celé tělo, když nadechuju, já pociťuju celé tělo. Tady se znamená, tady znamená co? Jelikož meditace naše Jde dopředu. Celé tělo znamená zde tři těla. Tělo dechu, karmicky stvořené tělo, tomu se říká karadžakája. A tělo vědomí, které dech pozoruje, tělo má v sanskritu též význam, podobný jako agregát. Má význam mnoho věcí pohromady. Když máme tělo, tak máme mnoho věcí pohromadě. Teď kon tyto tři těla se Postupem času, jestliže naše meditace se lepší, jestliže se blížíme jednobodovosti vědomí. Tři těla do dohromady. Jestliže tři těla mají tendenci do dohromady, objeví se zjemněný obraz objektu. Hm? O tom jsme mluvili. Hm? Jelikož v těch, právě v tom jemném dýchání se přirozeně pozornost roztáhne na celé tělo, pak cítíme to z, zjemnění na celém těle. Hm? Jestliže pracujeme... S pránou, číkům a tak dále, tak se k tomu taky dostaneme. Jestliže pracujeme s pranajámou, tak se k tomu dostaneme. Celé tělo se zjemní. No a to je vlastně pranajama. je, je, je předpoklad k Pratyahára, potom a, a k K Džiáně, my musíme vstoupit do toho zjemněného těla. A tady do něj vstupujeme, jak Vasubandu píše v Abidharma Koša, my do něj vstupujeme praxi Anupashyana A Vasubandu tvrdí, já nevím, jestli má pravdu nebo ne, že. Tato praxe zjemňování tělesnosti na základě Anupashyana a tím pádem i počítku, vědomí je specifická jen pro nás, pro buddhisty. Ostatní používají vůli, hm, aby zjemnili tělesnost, zjemnili počítky, zjemnili vědomí. My používáme Pouhou pozornost. Ty pouhé pozornosti se říká anu pašena. Pašiaty v sanskritu znamená vidět anu, znamená vidět zblízka. My vidíme zblízka tím, že pouze vidíme, pouze slyšíme, pouze chutnáme. Pouze myslíme. Jestliže to děláme, tak to znamená, že naše ducha prítomnost dozraje. V uvědomění. Jestliže to neděláme, naše ducha přítomnost nedozraje v uvědomění. A tím pádem budeme ulpívat na příjemných počitcích a bránit se nepríjemným počitkům. To je problém jógy v hinduistickém pojetí. Když půjdete do... No, oni jsou velký machry, ale jdou takhle. Prostě celý svět jim patří. No a tomu my se chceme vyhnout. protože Prána nikomu nepatří. Oni zvládnou vůli. No a já jsem šiva Na to mi nechceme? Tak právě proto, to je princip Dzogchen, taky Zen, my ovládáme hm? počítky, a tím i pránu, protože počitka počitky ovládají tělesnost a prána ovládá vědomí. A vědomí nemůže existovat bez počitku a tělesnost nemůže existovat bez prány. Čím více meditujeme, tím více nám to bude jasné. A my se dostáváme do toho jemného těla na základě tohoto cvičení, že já nadechuju a vydechuju a pocítuju celé tělo. Celé, celé tři těla pocítuju. Celé tělo, které pozoruje dech, celé tělo, které je základem dýchání, karmické tělo a celé tělo dechu. No a jelikož to pocitujeme na celém těle, vlastně ten proces zjemňování je o to jasnější na celém těle. Jestliže praktikujeme qigong, praktikujeme jógu, praktikujeme tantrum, my pak nejdeme do stavu fixace, ale my jdeme, my pracujeme s tímto stavem. Tady zůstávám. A tento stav ovládáme, v tomto stavu děláme ty vizualizace. Hm? V tomto stavu vytváříme čisté země na základě čisté tělesnosti a čistého počitku. Ovšem, v základním buddhismu je to něco jiného. V základním buddhismu pak na základě této zkušenosti my pak vstupujeme ve fixaci. A to je vysvětleno tím čtvrtým cvičením Pasambaja Kaya Sankaram, a se sámitysikaty, Pasambaja Kaja, se Když se nadýchuju a když vydechuju, zjemňuji formaci těla. Formace těla je prána. Co jiného je formace těla? Prána je to, co tělo formuje. V té hrubé formě ji pociťujeme jako dech, v té jemnější formě je vlastně prána, která obklopuje všechno. Je to tak? Zažili jsme to? Meditaci? Hm? No. Hm? Takže vědomí je rozprostřený na celá, na, na celá tři těla, nikde není koncentrovaný... Když není vědomí, tak necítíš nic. Jak můžeš něco cítit bez vědomí? No a když se vědomí, to jemný vědomí prostře po celém těle, tak cítíš to jemné vědomí v celém těle. No a cítíš ho společně s pránou. Hm? No a v tomto stavu pak vytváříš ty čisté země, čisté, to, to už je pak zase tantrické. Vyšší dívčí, hm? <laughs> To už je čokoláda, <laughs> aby jsme dělali čokoládové dortičky, potřebujeme aspoň to těsto. Hm? <laughs> Můžu se zeptat takovou praktickou věc? Když tady cítí pránu v těle, tak já mám tendenci pořádávat jazyk na patro. Tam hodně je taky cítit prána. Jak, no jak kamokoliv. se soustředíš, tam jde prána. Máme jazyk nechat být. Když se tam soustředíš, tak tam půjde prána. Když se soustředíš voucha, tak bude prána docha. Mm. Když se soustředíš. A nejlepší, samozřejmě nejsnadnější je se soustředit na ty nejsenzivně místa, jako je tady, tady ty čakry. Hm? Prána tam, tam je nejasnější, protože tam jsou ty body střetnutí, mm. těch energí. No ale ty energie jsou všude. To, to tělo je jako síto. Takže se na žádný. A těch žádný kanálů, to jsou tisíce těch kanálů. Vyoze vyjmenovávají stovky kanálů. Mm. Ty jogyni vidějí, i neskutečně jemný kanály. My můžeme vidět jenom ty, jako ty nejhlavnější. Aby jsme se naučili právě vidět ty jemné kanály, na to, na to se učíme tu čínskou medicínu. Jak má něco na jazyku? Já jsem se naučil, zeptat při meditaci nadech, tak při kumbaka se rozšíří pozornost na celé tělo a pak při, opět při nádechu nebo při výdechu se pozornost zase vrátí. Tak když ten vědomí musíš pochopit ten nejdůležitější princip v a vůbec v psychologii, vědomí jde tam, kde je objekt nejasnější. Jestliže objekt se stává nejasnější v té v kumbatce, tak tam jasně zůstane. Přestože ty seš vědom toho hrubého dechu, ale vědomí zůstává u celého těna. A tam se musíš dostat. Proč? Protože tam je ten nejasnější objekt. Teď rozdíl mezi samsárickým vědomím, a vědomím jogína je ten, že jogín se učí nechávat vědomí tam, kam ho potřebuje. A samsárický vědomí, kdekoliv se objeví nějaký jasnější objekt. Pták zaspívá, už jde za ptákem a naslouchá ptáku. Teď ho kousne komár, tak... <laughs> tak se věnuje stále tělu. Teď uslyší letadlo, tak se kouká na letadlo. No a vlastně žijeme ve snu. Ale potom bychom teda tu koncentraci už měli nechat na celé tělo, když se to povede. No tak, jestliže chceš meditovat na celé tělo, dech na celým těle, no samozřejmě. Co by si jinýmho dělá? No. Šamata je, že musíš zůstat u stejného objektu. No. Jestliže měníš objekt, tak pak to bude vypasáno za jedině, když máš koncentraci, a když si definuješ ty vlastnosti to objektu, skuteční vlastnosti to objektu. Ne že tady mě škáme. <laughs> a tamhle za uchem má mě lechtá, že tamhle zpívá pták, tak to není žádná vypasaná. Hm? Jedně, když si definuješ ty vlastnosti objektu, tvrdost, měkost, hm? teplo, chlad, hm? zvuk. Hm? Zvuk je pouze zvuk. Zvuk neví, že je pták. Právě proto, ve skutečnosti vše je naprosto izolovaný. Mám tam možná se že A když ta pozornost na celém těle? Tak jsou tam prostě pocity, nějaké, teplota, tá, to, to kluzovanie. A co teraz s tím? Z jaký pocity? Že jak když ta pozornost na svém těle, No. tak potom prostě člověk cítí nějaké pocity, má nějakou teplotu, alebo ale no, tě, no ale kluzovanie. A co s tím? Necháte? No ty víš, že to tam je, no ale nějak se s tím nezabývá. Ale to neznamená, že jestliže že to tělo zjemní, tak cítíš ty energie jinak. Jo. Ty můžeš pak to nasměrovat, protože v jemném těle cítíme ty deformace jasně. V hrubém těle jasně necítíme. protože cítíme jasně, ty můžeš na základě toho jemného těla se snažit dostat do toho hrubého těla. A ty energie měnit. Ale já se těž pýtám na to, co Kuba, že čemu čo, čo, tam věnuje pozornost já se tam. No tomu obrazu, dechu v celém těle. A iba s tím ostať. To co? Dažící... Nevím, to je také zvláštní. Hodinu tam dostaneš a chceš dělání? Já se přesně na to bytám, že ty. Nehle? Ja. My jsme z toho dechu, z toho jedného pocitu, která na to celé tělo a to je taky úplně jiný pocit a jsou tam různé pocity a potom nevím, že či se na něco soustředit, alebo nie, alebo ostat s tím čistou. No jestli nevím, chceš nevím. pracovat na šamatě, tak musíš zůstat u ješ, u stejného objektu. Přestože se všechno mění, ty zůstáváš u stejného objektu. To je šamata. Okay. Ale to neznamená, že nejseš, ty si nejseš vědomá těch věcí. No ale jakmile je začneš sledovat, tak počítek tepla bude za chvilku počítek tvrdosti, počítek pýtám, tvrdosti bude počítek tlaku, no a kde máš jakou jednobodovost vědomí? Ty chceš praktikovat na základě jednobodovosti vědomí, ty se pak dostáváš do vypasaný. pak můžeš proniknout objekt. Proto v základním buddhismu, co se nazývá šamata, v komentářích je vysvětleno, šamata je, že poznáš objekt podle jeho funkce, kichato a samouhatou. To máhave dalasuta. Kichato znamená poznáš objekt podle jeho funkce, když se soustředím na dech. Zbytečné myšlení přestane. To je funkce dechu. A Asa Moha to, že o tom nejseš pomílená, o tom máš jasnost. Jestliže nezůstaneš u dechu, no tak to myšlení bude pokračovat a bude se rozpínat stále do nekonečna. To je šamata. Jestliže pracuješ na dech, musíš to vidět jasně. Zůstáváš u dechu, rozpínání vědomí přestává. Nezůstaneš u dechu, rozpínání vědomí stále pokračuje, tím vědomí teče. Když děláš šamatu, tak vlastně ten tok zastavíš. Zvenku zastavíš. No a tím, když ho zastavíš, když ho pak pustíš, tak teče o to víc. Když zastavíš vodu a pustíš přehradu, no tak co se stane? Velká voda začne týct. Normálně teče potuček, no ale když v meditaci pustíš ty myšlenky, tak pak to je jak voda z přehrady, Jedna myšlenka za druhou. Je to tak? No a jestliže pracuješ na vypasaně, pak árama na to, patí veida to. Co znamená árama na to? Aramana nebo álamana. Co znamená objekt? Co je význam objektu? To není vůbec špatné se naučit ty základní termíny. Co znamená lamp. Vyset. To, na čem vědomí vysí, to se nazývá objekt. A jak zůst... jestliže vědomí pověsíš, jestliže vědomí ustane a vědomí neustane, pokud není utišený, pak můžeš objekt proniknout. To není lechtání, to je tvrdost, to je měkkost, to je teplota. To není e, zpívání kosa, to je zvuk. Hm? A ty nepřemýšlíš o tom, jestli ten kos má, je takový nebo makový, jestli je na tam nebo on. Hm? A ty mysl, mysl je uvědomělá, ale nerozplíná se a neodává se myšlení. To se mi líbí, to se mi nelíbí, to chci, to nechci. Je to tak? A jestliže seš v šamatě, tak ta uvědomělost zůstává u jednoho objektu a na základě toho proces očistý. Jestliže seš ve vypasaně, vědomně měníš objekty a pronikáš je na základě schopnosti jednobodovosti vědomí. Pronikáš je v rámci jejich skutečných vlastností. Je to jasný. A teď v Mahajáně se to liší tím, že do toho dáš tu takovost. Ne? To máš vlastně v základním buddhismu Mahā Rāhūlāda suta. Země je pouze takovost, voda je pouze takovost, počítek je pouze takovost, vnímání je pouze takovost. Takovost neví, jestli je taková nebo maková. Takovost je spojení mnoha příčin a mnoha důvodů. Hm? A ty příčiny a důvody, důvody nikomu nepatří. Hm? Toto, že nikomu nepatří, když je chytíš, tak sež vedle jak to jedlo. Je to tak? takový praktický dotaz. Uh, Myslím, jestli se mi to stane, ale třeba se mi stalo, že při uh, zjemnění dechu, uh, tak ten dech byl krátký, ale to, co se mi stalo, bylo neobvyklé, že vlastně se mi těžce nadychovalo a těžce vydechoval. Protože no, jako, nemáš zvyk uh, samadhi. Ten, ten zvyk tam není, protože aby se dostal do samády, tělo si musí zvyknout na jemný počítek, jemné tělo, jemné vědomí. Když se dostaneš do hlubších věmů, tak o tebe začne mít Mára zájem. Když se nedostaneš do hlubších věmů, Mára se o tebe vůbec nezajímá. Pak můžou nastat i různé strachy a, a pocity nejistoty a tak dále. Hm? To je na, absolutně v pořádku, s tímhle tím prochází lidi, kteří se učí meditaci. To je běžný. V šamatě to ještě není tak hrozný, ale ve vypasaně to bude, <laughs> to bude pohodička. A z té pohodičky právě vzniká stav otevření. Hm? Co s tím tedy jako dělat, když se nemůžu nadechnout, nemůžu vyrychnout? Uvolnit, to jsou všechno blokády v těle a blokády na ve vědomí, hm? uvolnit se. Nějaké dechové cvičení, radši být častěji z meditou. Dechový cvičení, no tak ten qigong pomáhá, yoga pomáhá. Když je tělo, ty energie plynou hmm. dobře, no tak o to je ta meditace snažíš. Jako, ty těle, vlastně nechci... tělesné blokády a, a blokády vědomí jsou na sebe navazují. Hmm. No ale jestliže dosáhneme jistý, jistýho vyššího stavu uvědomění, Tělesné blokády nastanou, ale my je nesledujeme. Ale pokud nejsme zkušení yogíni, no tak je budeme sledovat určitě. A když je sledujeme, no tak jsme z jogi venku. Já mám to samé, že jsem měla pocit, jako že už se nechce nadechnout, ale bránice prostě dělá tohle. A vlastně už jako nepumpuje jako ne, ne, ne dech, ale jenom se sama pohybuje. No, tak to je dobrý stav. Taky nech samo pohybovat, to je dobrý. Já to cítím jako blok, jako že to tělo ne, nemůže na to zvyknout, jako že nemá ten zvyk. No, tak to je naprosto dobrý stav, ale ty na něj nejsi zvyklá. Na co nejseš zvyklá, to je objektem nejistoty, strachu. To budeš koukat, ještě co vyhoze všechno. So <laughs> se, se spíta? Nejdůležitější je aby když jsou, když jsou tyhle ty věci, různé e, překážky, tak zůstat u toho objektu neopouštět objekt. Jestliže opustíš objekt, tak ty věmy těch překážek tím, že máš koncentrace je, já stále vysvětluji stejný, koncentrace je jako lupa. Hm? Jestliže máš silnou koncentraci, je jako mikroskop. To, co dáš pod mikroskop, blecha bude jako barák. Hm? Je to tak? No a teď, když dáš pod mikroskop to, eh, ty blokády, no tak z malé blokády budou velké blokády. Ale když si neumíš zacházet, když si umíš zacházet, tak ten jogin na základě těch jemných počitků může, pránického těla může se naučit ovládat to hrubé tělo. Jo? Ale my na to nemáme. My na to nemáme. Tak jak se budeš tomu bránit? Bude se brání tomu, že zůstáváš u toho meditačního objektu a přestože tyhle ty různé blokády tam jsou, ty je pozoruješ. A tím pádem vlastně se od nich odpojuješ, protože tvoje pozornost vlastně zůstává. Hlavní objekt, je stále ten tvůj meditační objekt. Ne ty blokády. Jakmile hlavním objektem se stanou ty blokády, tak pak kdo ví, jak dopadne. V meditaci se stává i, když jsem byl na Širlance, tam byl jeden syngalskej mních, ten meditoval, meditoval, meditoval, s nikým nemluvil ani nejedl. Tak se ztratil v lese, po několika dnech se vrátil a ani si nevzpomněl na svý vlastní jméno. Hm. Hm. si velkou, velký úsilí, vlastně velkou touhu. A já cítím, že právě to úsilí, ta touha zůstat u toho dechu, že mě zase překáží, nemáte nějakou radu. Uvolnit tělo, to je všecko, protože nejseš uvolněný. Jestliže, jseš, jestliže uvolněný tělo, vědomí se tež uvolní. Když všimni si v pocitech, Tyhle ty pocity jsou spojené též s tlakem v těle a s neuvolněným tělem. Hm? Takže si říct vědomě uvolňu, si tělo. Samozřejmě. A když to je obzvláště silný, tak změnit objekt meta. Hm? Chvilku meta meditace, no a zopak se zase vrátit. Hm? Já jsem začala metu. To no, to jde. No tak jsme to napovídali dneska hodně. A nameditovali málo. Jaj? Chcel jsem se spýtať, že pri tej šamate, keď jste vravil, že pri od... tak. se to povede, Keď vstupím do toho predmetu, že který začíná jako vypasány. A v podstatě můžem jako to pozorovanie a těch stupňov pozorovatele je víc a ty nižší stupně pozorovatele mají praktický význam? Mají, samozřejmě. No ale vypasana znamená, vy znamená rozlišovat a pašaná vidět, vidět správným rozlišováním. To znamená, jestliže medituješ Mahajánu a ty máš zájem více o Mohajánu, pro tebe správné rozlišování musíš do toho dát tu takovost. Hm? Ty všecky jevy, které vlastně pronikáš, jsou na základě mnoha příčin a důvodů. ty příčiny a důvody, důvody nikomu nepatří, hm? ty jsou takovost. Závislé vznikání je takovost. A na základě toho, ty, i když si v té základní vypasaně, ty si přesně označuješ ty vlastnosti těch objektů tak, jak skutečně jsou. Země je tvrdost, voda je plynutí, oheň je teplota, počítek je přijímání objektu a tak dále. Ty to všechno vidíš v rámci ty takovosti. A ta takovou spatří vědomí. To je pak Mahajanův A výsledek toho bude, že ty počitky budou jiný. nebudou s libostí, na no to je proniknutí. Když počítky nejsou zlibostí, nelibostí, když jsou zbaveny tendence vědomí klesat, letargie, lenosti, zbaveny tendence rozptilování, pak to je vypasen. Jinak, jak ten text, který se učíme učí, to není žádná vypasana, to je vlastně příprava na vypasané. A pokud nemáme ten text, to je tam, k tomu jsme se asi nedostali ještě, asi se k tomu nedostaneme, pokud nemáme prašravdy, pokud nemáme uvolnění a jasnost, Nejsme ani v šamatě, ani ve vypašaně, jenom připravujeme šamatu a vypasan. Nedělat si iluze. A právě to prašradny je tež spojený, to je uvolnění těla i uvolnění vědomí. Jestliže tělo není uvolněný, to ovlivní vědomí. Jestliže vědomí není, ovlivněn, není uvolněno, to ovlivní tělo, toho si všímáme. Jestliže dáme pozornost na objekt, který je nepříhodný, uvolnění zmizí, jestliže zůstaneme u objektu, který je příhodný, který nám prospívá. Uvolnění nezmizí. Toho si všímáme. Tady vyvíjíme tu moudrost. A to používáme v denním životě tež. Jestliže naše pozornost je u objektu, který nám neprospívá. Změníme pozornost. A zůstáváme uvolnění. Jestli ale věnujeme pozornost objektu, který nám neprospívá, ty e, samsárické počitky pokračují, pokračují, pokračují stále. Jestliže jsme koncentrovaní, jestliže jsme ve stavu koncentrace a uvolnění, můžeme to dělat, když nejsme ve stavu. Koncentrace uvolnění. Naše pozornost je ovládána objekty. A jestliže naše pozornost je ovládána objekty, nevyhneme se strasti. Vždycky tam budou objekty, co se nám nelíbí, a vždycky tam budou objekty, které se budeme držet, jak líškata. A jednou, když se klíště zakousne, no tak potřebuji pinzetu. <laughs> A pak to zanechá tam nějaký ten pupenec. Jestliže je nakažený, no tak tu boreliozu. <laughs> je to tak? Když jsme pozorní, tak už si, jsme si vědomí toho, že klíště po náš leze hm? no a neza, nedáme mu šanci zakousnout. Když ale zmeškáme ten moment a zakousne se, no pak se nemůžeme divit, že prožíváme různé strasti. Je to tak? Jestliže... Náš zvyk se stane, tato, pozor, tato hm, moudrá pozornost, hm, toto uvědomění, no to je zen, to je zopče. To je zen, co je dzokče. To je stav, do kterého se nedá nic přidat, z kterého se nedá nic odebrat. A my se tomu učíme. A šamata vypasaná je náš prostředí. No a když máme zájem o yoga tradici, a ta je fantastická, tak tomu dáme tu pránu ještě. No a pak už nemusíme nic zelena.